Senhor, eis-me aqui, eu estou na tua presença e quero te ouvir, receber tua palavra, guardá-la no meu coração e te obedecer, porque eu te amo, Senhor. Aleluia. Aleluia, abençoa em nome de Jesus cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui para guardar a tua palavra, Senhor. Para que a tua palavra dê fruto em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu libero agora toda a mente, todo o coração, toda a emoção para estar focada em Cristo. Em nome de Jesus e abençoa o Ion agora com graça abundante para comunicar, Senhor, A tua palavra, Senhor, comunicar a vida de Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Abra um texto em Atos 9, melhor dizendo Atos 13, 52, Atos 13, 52,、Isso、fala do cântico que Cantamos juntos aqui. Aleluia. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Pode ler comigo em voz alta. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez. Os discípulos transbordavam De alegria e do Espírito Santo. Há uma ligação direta, uma relação direta entre você estar cheio do Espírito Santo e ser cheio da alegria de Deus. E como creio que cada um de nós temos um anseio, uma alegria, um desejo de ser muito feliz, de estar cheio da alegria, o segredo é estar cheio do Espírito. Estando cheio do Espírito Santo, tu vais ser cheio da alegria de Deus. Amém? Sem ser cheio do Espírito, não tem como ser cheio da alegria de Deus e transbordar do fruto do Espírito que é a alegria. Então, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer repartir contigo, nessa continuidade, muitos de, vocês tivemos, muitos de nós estivemos juntos no Retiro. De jovens, na, naquele período de carnaval, Deus foi se derramando entre nós. E por mais que alguns de vocês não estiverem, eu queria dar uma continuidade. Naquele domingo que nós ministramos a respeito do batismo no、e、Espírito Santo, faltou luz. Alguns se lembram, né? Deu um blackout, faltou uma, duas, três vezes. E eu senti assim que não, que não era para dar continuidade no ensino. Mas hoje eu queria pegar tanto uma parte do ensino, Como eu queria continuar praticando contigo em nome de Jesus. Amém? Aquilo que Deus fez no retiro não é para ficar no tempo do retiro, é para continuar hoje. Hoje é mais um retiro. <risos> Amanhã também. Sempre estamos no retiro de Deus. Que Deus vai tocando em nós. Amém? Posso pegar a tua atenção por uns 40, 50 minutos? Pode ser? Mas eu preciso d a tua atenção mesmo. Toda qualquer distração, outro pensamento, outra ideia, cai completamente por terra agora. Tu pode colocar a mão sobre a tua cabeça? Todos vocês. Tu pode repetir comigo agora, em nome de Jesus. Toda distração, todo cansaço, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Eu quero ordenar a minha alma, eu quero ordenar o meu corpo, debaixo da autoridade do Espírito Santo, no meu espírito, cheio do Espírito Santo, cheio de revelação, cheio de graça. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu quero aprender mais contigo. Eu quero fluir no Espírito. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Toma controle sobre a minha vida, Espírito Santo. Isso de novo, toma controle. Toma autoridade. Espírito Santo. Sobre toda a minha vida. Abra o meu entendimento agora. Para compreender a s tua palavra. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu me ajuda, Miriam? Nós vimos o texto de Mateus 28, todos nós conhecemos bem, em uma outra versão da, do que não é atualizada, mas chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado toda a autoridade ou todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ou indo, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado ou ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes eu perguntava para mim como é que Jesus estaria com os discípulos todos os dias até o final. Até até o, né, the end aí, né, o fim. Como é que Jesus iria estar? E essa pergunta, o como, tá? Ele diz que Ele vai estar conosco através, Miriam c o n t i n u a tá? Através de estar conosco todos os dias, através do, da pessoa do Espírito Santo em cada um de nós. Não há outra maneira. A forma como Jesus determinou através do Pai, através do propósito eterno de estar conosco, de habitar a, no meio da igreja, é só através da pessoa do Espírito Santo que Jesus está conosco todos os dias. Então, na verdade, o Espírito Santo é a presença de Jesus em nós. Você está entendendo? A pessoa do Espírito Santo é Jesus. Em nós. Quando estava preparando esse material, me veio u m um diagrama que me ajudou muito. Em primeiro lugar, Deus Pai, Ele é quem está por trás de tudo. A gente pode colocar como origem, mente, cabeça, fonte de todo o propósito eterno de Deus. Quem está por trás de tudo é Deus Pai. Ele planejou. Ele pensou. Ele imaginou. Ele te viu. Aleluia. Ele te criou. A cada um de nós, no propósito eterno de Deus, tudo surgiu na mente e no coração do Pai. Olha comigo só o que está dizendo, antes de continuar, esse texto de 1 Coríntios 8, 6. Abra comigo. Eu costumo dizer, é um versículo dinamite. Eu não sei, só Espírito Santo, quer dizer, eu sei, só Espírito Santo consegue concentrar num versículo só todo o propósito eterno de Deus. Eu fico assim, é, abismado com o Espírito Santo. 1 Coríntios 8, 6 diz o seguinte, olha só o propósito eterno de Deus. Todavia pra nós há Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Só Espírito Santo para resumir num versículo o propósito eterno. Todas as coisas existem por causa de Deus o Pai. Tudo vem dEle, tudo foi gerado por Ele, tudo foi criado por meio dEle e através da pessoa de Jesus vieram a existir e nós também existimos para Ele fomos chamados, como vimos no retiro, cada um de nós fomos chamados para essa comunhão íntima e profunda com a pessoa de Jesus. Você diz amém? Tudo nasceu no coração e na mente de Deus Pai. Nós não somos fruto do acaso. Nós não estamos ao, à mercê do acaso. Tu e eu, cada um de nós, fomos chamados pelo nome, fomos gerados, existimos para Ele. Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos conquistou e nos designou para pertencermos ao Seu propósito. Amém? A pessoa de Jesus, o Filho, o Mediador, Ele é aquele que executa toda a vontade do Pai. Jesus falou: Deixa comigo, eu faço. Eu vou vir à terra, tu me envias e eu obedeço. Eu vou nascer, eu vou me criar, eu vou crescer, eu vou ser obediente em tudo. E eu vou proclamar o teu reino e o teu governo. Eu vou fazer discípulos, eu vou fazer sinais e milagres. Eu vou morrer na cruz para reconciliar a humanidade contigo, Pai. Jesus Jesus. É o executor, o mediador, o realizador do propósito eterno de Deus. Amém? 1 Timóteo 2,5 fala que não há outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso nós devemos anunciar em tempo oportuno. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Amém. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estou dando testemunho dele aqui agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Agora, onde é que vem essa superabundante graça que nós acabamos de cantar? Uuuh! Onde é que vem essa superabundante graça? Através da pessoa, do Espírito Santo que habita em cada um de nós. É algo incrível. Tem que cair a ficha. Tem que captar o que Deus quer em cada um de nós. Nós não podemos cantar e falar e até ler e ficar assim, tocando somente sem entrar no mover do Espírito. O Espírito Santo amado. O Espírito Santo que é Deus. Coloquei entre aspas ali porque eu não sabia, meu português é muito limitado. Mas Ele é o agente. Ele que vem habitar e morar em cada um de nós. É Ele que realiza, aplica, executa o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Vou repetir. O que nasceu no coração do Pai. O que o Pai pensou antes da fundação do mundo. O que Jesus realizou através da sua encarnação. Através da sua vida perfeita e repreensível, obra tremenda e grandiosa, Ele morreu nossos, por nossos pecados, Ele ressuscitou para nossa justificação. Jesus tudo realizou e Ele subiu ao Pai e Ele enviou o Espírito e agora o Espírito Santo habita em mim e habita em ti. Tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que não poderia acontecer, tudo aquilo que nós não somos suficientes, agora o Espírito Santo habita em ti. Amém? Não, não, tu não, não, não, eu vou ter que começar tudo de novo, tu não, não tá entendendo nada. Não, nada, nada, tu e s tá completamente, se tu entendesse, tu e s tava dando pulo, tu e s tava dançando, tu e s tava, sei lá, virando, Como é que se diz calhambota, cambalhota? É, eu já disse que meu、no、português, né? Você tem que ter interpretação de línguas. Tá? É, né? Porque é impossível não in... compreender que Deus habita em cada um de nós pelo Espírito Santo. Agora, o que eu não conseguia realizar, o que eu não podia fazer, agora o Espírito habita em mim. Para que tudo que Deus planejou e desejou e determinou agora se executa na minha vida. O、oh, Senhor. Dá, dá uma olhadinha no texto ali de Tito. O Espírito Santo pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo sobre nós. Quando se manifestou a benignidade de Deus, versículo 4 de Tito 3. Nosso Salvador, Sua graça, Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, Nosso Salvador. Agora justificados pela graça, agora nos t o r n e m o s seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna fiel, é essa palavra. v o pode colocar a mão no t e u peito e dizer, bendito Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Tu habitas em mim. Tu estás em mim. Obrigado, Jesus. Não estou mais sozinho. Não estou mais à mercê de mim mesmo. Agora, Deus, tu habitas em mim para realizar o teu propósito. Obrigado, Jesus. Graças de dor. Obrigado, Jesus. Vamos continuar um pouco mais, vai ficar mais claro. Eu, eu vou repetir aqui várias coisas t u já conhece. Tem uma expressão tão linda em 2 Coríntios 3, 8, que o Rogério, nosso amado companheiro, sempre salienta e acentua, que é o Ministério do Espírito Santo. Aquele que nos habilitou para uma nova aliança, não uma aliança da carne ou de pedra ou do homem, mas agora uma aliança pelo sangue de Jesus, uma aliança que ele opera pelo Espírito Santo em nós. Eu e você, nós estamos debaixo do Ministério do Espírito Santo. Amém? Faz assim comigo. Para o Espírito Santo. Uh! <risos> Espírito Santo. Espírito Santo. Teu ministério, é, eu tô precisando um bocadinho. Outros um bocadão, tá? Tá? Tá? A coisa tá séria aqui. Venha operar em mim, Espírito Santo. Amém, amado? Opera na minha vida. Vamos ver algumas verdades.、A、primeira dela é que na conversão, o Espírito Santo opera em nós. Ele gera em nós convicção de pecado. Ele gera em nós a necessidade da justiça de Deus para fugir da ira vindoura. João 16 fala a respeito do consolador o Espírito Santo que já opera em nós antes da nossa c o n v e r s ã o mostrando que sem Deus nós estamos perdidos. Sem a obra de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, não há justificação de pecado, não há reconciliação com Deus. Sem a, a obra de Cristo, nós permanecemos debaixo da ira e da condenação e da culpa. Mas agora, nós temos um caminho livre, aleluia, por meio da obra de Cristo na cruz. É o Espírito Santo que gera em nós. Consciência de pecado. Necessidade de arrependimento. Desejo da justiça de Deus. Pra a sairmos da ira e do juízo. Porque agora quem passou por meio de Cristo saiu da ira e veio para a vida eterna. Amém? Dessa maneira ele nos faz nascer de novo. Nos faz nascer Do alto. De cima. O texto que e s tá ali, de João, capítulo 3, abra tua Biblinha ali, ou a tua Biblona, né? Abra tua Bíblia, João 3. Quem não nascer da água do Espírito, quem não nascer do alto, quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. E quem não nascer da água do Espírito, em verdade, em verdade, não pode entrar No reino de Deus. Preste bem atenção. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Você precisa. Pode ser que tu está nos visitando ou já conhece um tempo, não saíste para a salinha, ficou aqui por alguma razão. Eu quero te dar mais uma oportunidade. Hoje é dia de salvação para ti. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de tu dizeres, Jesus amado, vem me fazer nascer de novo. Não da carne e do sangue, não de novo através do ventre da minha mãe, mas nascer, aleluia, da palavra que gera a minha vida, do poder de evangelho que gera na minha vida arrependimento e fé. Eu quero ver O reino. Quem é o rei desse reino? Como é que se chama?、Jesus. Mais alto.、Eu. Jesus Cristo. Quem viu, Jesus está entrando no reino. Quem ainda não viu, está tateando, tangenciando. Pode saber, pode cantar, pode falar, pode recitar versículo. Não adianta. Você tem que ver o reino de Deus através da pessoa do Rei Senhor Jesus. E você precisa entrar nesse reino. Nascer do Espírito Ezequiel fala sobre isso. Trocarei o coração de pedra e colocarei nele um coração que teme e que ama o Senhor. O coração endurecido, o coração empedernido, consciência cauterizada. Agora há um novo de Deus na minha vida. Eu invoco o nome de Jesus. Entra no meu espírito, entra no meu coração, toma a minha vida, Senhor Jesus. Te assenta no trono da minha vida. Amém? Dessa maneira, discipulados pelo Espírito Santo e no ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Preste bem atenção. João 14, abre esse texto. Fala do Consolador. Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo. Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. Mas alguém que é igual a mim, Ele virá. E se alguém me ama, versículo 22, ali 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Obrigado Senhor Jesus. Meu Pai o amará. E nós viremos para Ele e faremos Nele morada. Olha só, Jesus falando do Pai, Jesus falando Dele, falando do Espírito Santo que vem fazer morada na vida de cada um de nós quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do alto, quando o Espírito Santo vem fazer morada e habitação na vida de cada um de nós. Não é uma visitação. Nós falamos no retiro. A gente sabe como é que é receber uma visita. A gente abre a casa, entra na sala, deixa na sala, né? Tem aquela, aquela expressão em português, fazer sala, né? né? Pelo menos antigamente tinha, né? Entreter a visita ali na sala, dar um cafezinho e tentar despachar, né? Para tu continuar fazendo o que tu queria, né? Então tu r e c e b e na sala. Jesus não vem fazer uma visitinha de cortesia, de meia hora. Hum, isso é religiosidade. Ah, eu vou visitar Deus, eu vou i r no culto. Por favor. habitação é diferente de visitação. Tem pessoas que ficam, visita Deus. Eu disse, meu Deus, não entendeu nada. O Senhor não vem. Ele não quer visitar. Ele quer fazer morada. Desculpe, Silinhas. Ele quer entrar no teu coração, na tua mente, no teu olhar, no teu ouvir, no teu falar, no teu cheirar, no teu comer, no teu tocar. Ele quer entrar na sala, quer entrar no banheiro, quer entrar no quarto, na cozinha, pra ver como tu comes o quique, tu comes o Quanto que com... <risos> Ele quer entrar no teu dormitório, no teu escritório, no teu computador, no teu site, no teu b l o g blog, twitter, seja o que for. Ele quer entrar, como é que se chama aquele negócio embaixo? Porão, porão. Aquele onde tem barata, ratinho, teia de aranha, arquivo morto, coisas v e l h a Como é que se chama em cima? s o t a Hum, quanta...、Eu、não estou falando agora, estou falando hipoteticamente, né, Silas? c a r o não tem é... nada a ver contigo. É um, é um exemplo genérico, né? Coisas guardadas no s o t a Agora eu vou brincar contigo, tá? Fotos de namoradas velhas, né? Paixonites agudas antigas. Pecados passados. Jesus quer entrar em cada lugarzinho, em cada coisa i n h escondida, em cada baú, em cada gavetinha. Tu queres isso? De todo o coração. Diga para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Entra no meu sótão, entra no meu porão, entra na minha cozinha, entra no meu escritório, entra no meu computador, entra no meu play, no meu game, entra no meu playstation, é isso aí? É, é, é. No meu, né? Não tem mais, não lembro mais s a s coisas, né? Eu jogava um tempo com o Mike, mas agora já não jogo mais. Entra em tudo, Senhor. Jesus não quer ser visita na tua casa. Não quer. Visitação de Deus não é conversão. Habitação de Deus em todas as moradas da minha vida. Negócios, corações, pensamentos. Tudo que eu sou e tenho. Isso é conversão. Você diz amém? Aleluia. Agora nós somos templo e santuário de Deus. Abra o texto ali de 1 Coríntios 3, por favor. Nós temos que falar sobre isso. Sem isso não há manifestação do Espírito. Sem isso não há derramar de Deus. Sem isso o Espírito fica impedido de se manifestar em nós. Nós precisamos ter consciência clara. Coríntios 1 Coríntios 3, 16. Leia comigo em voz alta. Abra a tua Bíblia, sublinha. Coloca aquele, as gurias sabem, lumicore, né? Lumico, né? Aquele, aquele, aquela cor de burro quando f o g e sabe qual é? Aquela amarelo griteia s s i m sabe aquele cor de rosa, né? Bota ali、ah, uma cor laranja, tá? Sublinha. As gurias p õ e florzinha, né? p õ e aplique, qualquer coisa, mas põe, por favor. Oh Senhor. Leia comigo em voz alta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 6 é mais forte ainda.、Ah, 1 Coríntios 6 ali 17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade, impureza, Ele peca contra o próprio corpo, e acaso, queridinho, não sabeis que o teu e o meu corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, não somos mais de nós mesmos, fomos comprados por preço, preço de sangue, preço do Cordeiro de Deus que morreu na cruz por ti e por mim, agora pois glorificai a Deus no teu No teu? No teu? No teu? Sabe que tu és, a, tu és alvo do ataque do diabo 24 horas para destruir a santidade de Deus na tua vida para que tu e o teu corpo não sirva de instrumento ao Senhor? E... Nós somos bombardeados por impureza, por masturbação, por pornografia, por internet, por revista, por televisão, por filme, por olhar, por ouvir. Continuamente, sabe por quê? Porque quando ele consegue o inimigo tocar no meu e s p i na minha, na、no、meu corpo, que é templo do Espírito Santo, O meu corpo, de alguma maneira, fica sujo e o espírito que é santo, que é santo e que é santo, fica sem liberdade para se manifestar e se expressar. Eu começo a entristecer o espírito e começo a apagar a manifestação do espírito na minha vida pelo pecado, pela sujeira, pela desobediência, pela rebeldia, Eu perco o fervor, eu perco o ardor, eu perco a ousadia, eu perco a intrepidez, eu perco o desejo de ser usado pelo Senhor. Quantos de nós temos experiência nisso? Eu tenho. Eu tenho, eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim. Quantas vezes o diabo me deu rasteira e, e eu caí em pecado. E ali o diabo Tormenta com acusação e condenação. E aquela alegria, o transbordar, e o fluir, e o querer manifestar em línguas, interpretação, palavra profética, cânticos espirituais, testemunho, fé, autoridade, é como se assim, murcha. E tu fica todo acanhado, e todo rejeitado, e todo, né, acumbranhado, não sei lá. E tu fica sem qualquer autoridade. O diabo é maligno, ele quer roubar o tesouro de Deus na tua vida. Você precisa guardar o vaso de Deus, que é teu corpo, meu corpo, a tua mente, a tua alma, teu espírito, guardado, conservado, perfeito, íntegro, e irrepreensível na presença de Deus. Deus só pode usar vasos santificados. Amém? Lavados, guardados, limpos pelo sangue do Cordeiro, que tem escrito no coração, que tem escrito na testa, que tem escrito na parte interna da lente dos óculos, que tem escrito na lente, como é que é, lente de c o né? Lente de contato, que tem escrito na tela do computador, que tem escrito na tela do teu, do teu celular, Que tem escrito,、hm, onde tu estiver, eu sou santuário do Deus Altíssimo. O meu corpo não me pertence mais. Eu não sou mais escravo da impureza, da masturbação, da pornografia e da s u j e i r a d a Eu agora, eu ofereço o meu corpo para a santidade de Deus, porque eu tenho um compromisso, eu fui chamado para ser usado por Ele, para manifestar o, o Espírito Santo. Vem, vem, queridão, pode profetizar. Amados, é, quando falamos em impureza, sempre nos toca essa questão de porneia e, e lembramos de, de situações que vamos arremeter a esses exemplos que i o n nos falou, mas ausência de santidade é. Eu viver para mim a ausência de santidade na minha vida. Não só cair nessas coisas que estamos ouvindo, mas eu viver pra mim rouba a glória de Deus da minha vida. Porque Jesus, ele pagou o preço de morrer pra mim, pra que eu vivesse pra ele. E quando eu deixo de viver pra Cristo, independente, eu posso não estar caindo em nenhuma dessas coisas, mas eu posso estar vivendo pra mim. E esse é um engano muito grande. Isso é a religiosidade que o Ion citou hoje. A religiosidade de achar que eu posso estar no reino, Vivendo pra mim, quando eu vivo pra mim, eu automaticamente eu deixo de estar vivendo no Reino de Deus. Não há como servir a dois senhores. Quando eu sou o senhor de mim mesmo, eu não vou conseguir agradar o meu Senhor Jesus. Isso é necessário todos os dias arrependimento, porque essa é a grande tentação do homem, viver pra si e não pra Deus. Obrigado, Samir. Eu e s t o u falando isso, geralmente a gente. E eu sei porque eu estou falando. Não só para os rapazes, mas para as gurias, casais de namorados que estão caminhando diante do Senhor. O Senhor quer santidade no relacionamento nosso. Amém, amados? O Senhor quer santidade para os casados. O Senhor quer santidade para os solteiros. O Senhor quer santidade na obediência em não viver para mim mesmo. Mas eu queria que o Espírito Santo agora Como se ele tivesse um carimbo e carimbasse o teu coração e carimbasse a tua testa, carimbasse a tua mão com a marca de santidade ao Senhor. Se tu queres colocar a mão no teu coração, pode fechar teus olhos por alguns segundos e diga para o Senhor, o meu corpo é santuário de Deus. As minhas mãos são do Senhor. O meu olhar é para o Senhor. O meu ouvir é para o Senhor. O meu falar é para falar do Senhor. Meu caminhar, meu respirar é para o Senhor. Eu sou templo mais forte. Eu sou templo. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu já fui comprado por sangue, sangue de Jesus. Eu não me pertenço mais. Eu pertenço ao meu Senhor. Eu fui chamado. Para viver para a glória dele. Em nome de Jesus. Podemos continuar. Esse v a s o é de barro, mas o tesouro é o Espírito Santo. Cada vez que eu falo sobre esse versículo de 2 Coríntios 4, 7, me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida. Acho que eu estava no meu escritório desesperado porque eu tinha aprontado alguma. Não sei se eu tinha tido um quiprocó com a Marta ou tinha aprontado com os guris. E o Espírito Santo estava puxando meia orelha. Estava me convencendo do meu pecado. E eu estava ali dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não creio mais em mim mesmo.、E, Senhor amado, eu estava ali derramando a minha miséria. E o Espírito Santo foi me falando, glória a Deus, finalmente tu estás entendendo. Porque esse vaso, amados, é de barro. Ele não vai emigrar numa metamorfose e vai se transformar em bronze, e depois em alumínio, e depois em ferro, e depois em aço, e depois em prata, e depois em ouro, e depois diamante. Para que todos contemplam o、um、vaso. Ai como eu sou lindo. s o u tão formoso, sou argentino. Não, não. Como eu me amo. Sou o máximo. Amados, até o fim o vaso continua sendo de barro. Só que o que habita em cada um de nós se chama Jesus Cristo através do Espírito Santo, Ele é o meu tesouro. Não é para o vaso ficar mais bonitinho, e mais pulidinho, e mais malhadinho, por mais que eu tenha que cuidar do corpo, mas não é o vaso que tem que chamar atenção. É Cristo. E o vaso vai... Para que só Cristo apareça. Amém? Por favor, não tenha ilusão sobre ti mesmo, pensando que tu em ti vai melhorar através de ti. Só através de Cristo, a esperança da glória. Amém? Nele tudo posso. Nele sou mais do que vencedor. Amém? Em mim eu já estou derrotado. Eu não posso nada. Mas em Cristo tudo posso. Continuamos. Aleluia, essa é a excelência de Deus. Através do batismo, a promessa do Pai, a plenitude do Espírito, revestidos do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo. Tem, eu ia dizer, 500、eh, lugares onde fala sobre isso. Podemos pegar ali o texto de Atos 1, 5. Recebereis poder. No versículo 7, versículo 8 ele fala, Mas Atos 1, 5, Jesus fala para os discípulos, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Leia comigo, volta para João 7, 37 a 39. Jesus falando no último dia, no grande dia da festa. Se alguém tem sede, v e n h a a mim e beba. João 7, 37 a 39. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito habitando em nós, residindo em nós e agora fluindo de dentro para fora. Todo aquele que crê, recebe. Todo aquele que crê, se apropria. Todo aquele que crê, pede e recebe da parte do Senhor o derramar a pessoa do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo que vem operar na vida de cada um de nós. Obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor, obrigado Pai amado Lucas 11, abra comigo Lucas 11, 9 em diante você conhece o versículo? Lucas 11, 9 em diante por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, b u s c a r e achareis, batei e a b r i r s e v o s á todo o que pede recebe, o que busca encontra Aqui embaixo te abrisse-lhe-á. Qual dentre de vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Preste atenção. Nós que somos maus, sabemos da boas dádiva a nossos filhos. Quanto mais o pai celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Espírito Santo que habita em nosso interior, Miriam. Ele habita em nós. Ele quer sair de dentro para fora, inundando a nossa alma, vontade, emoções e intelecto. Ele quer inundar o nosso corpo com a pessoa do Espírito Santo. Vou pedir para tu voltar. Isso, dá uma tecla. O Espírito Santo, de dentro, porque ele já habita aqui, amém? Ele já reside aqui no teu espírito, no teu homem interior, tu já o convidaste, ele já habita, tu já foste regenerado, nascido do alto, da água e do batismo e do espírito, e agora o espírito que habita em ti, ele quer presidir, ele quer governar, ele quer te encher com poder, Ele quer dirigir, conduzir a tua vida e a minha vida através da pessoa do Espírito Santo. Para que nós começamos, como diz lá em g á l a t a s 5, andemos no Espírito, vivamos no Espírito, vivemos e andemos no Espírito e manifestamos o fruto do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Você diz amém? Quando de nós aqui, pela habitação de Deus, agora Ele quer transbordar de dentro para fora, de cima para baixo, do lado para... <risos> ele quer nos inundar completamente. E isso é o dia a dia do discípulo de Jesus. O batismo é um, mas o transbordar e o ser cheio é diariamente. Amém? Segura ainda. Todo aquele que pede, recebe. Se tu nessa noite ainda não foste b a t i z a r no Espírito Santo, nessa noite, como nós vimos lá no Retiro, tu pode dizer, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entra naquele porão, entra naquele sótão, entra em todos os compartimentos da minha vida, de dentro para fora, de cima para baixo, ao lado, ao redor, na mente, no pensamento, nas emoções, nos sentimentos, na minha vontade, no meu corpo. Senhor, eu me ofereço integralmente a Ti, Senhor Jesus. Enche-me, batiza-me. Porque Jesus já foi glorificado. Amém? O Espírito já foi derramado. Dá uma lidinha em Atos 2,33 antes de avançar porque tem pessoas que não se apropriam do batismo porque não entendem a teologia, não entendem a base bíblica. Atos 2,33. Abra tua Bíblia. Exaltado pois a destra de Deus. Exaltado, Jesus foi engrandecido, exaltado à direita do Pai. Depois da morte e ressurreição, ele assumiu, ele subiu ao céu. E lá ele foi recebido com festa de glória. E por dez dias, o Pai, o Filho, o Espírito e os anjos, os seres celestiais, eles se regozijaram no、um、triunfo de Cristo. E no décimo dia, o Jesus recebeu do Pai e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo sobre toda a terra e sobre toda a carne. Porque Jesus exaltado é a base do Espírito derramado. Vou repetir. Jesus glorificado é a base do Espírito derramado sobre toda a terra, nos batizando no Espírito Santo. E isso já aconteceu há dois mil anos atrás. Amém? A minha mãe já tinha uns 65 anos, acho. A minha mãe nasceu, entre aspas, no Evangelho, na bleia de Deus, Depois, como missionária, veio aqui para o Brasil, era obreira na Assembleia de Deus, mas não tinha sido batizado no Espírito Santo e não fluía em línguas e tinha dificuldade porque ela sempre buscava, buscava, buscava, mas não conseguia, de alguma maneira, romper aquele limiar. Um dia, a Marta, minha amada esposa, noiva na época, junto com a Andréia, a esposa do l o r e n c na cozinha lá de casa, Impuser as mãos sobre a minha santa mãe. <risos> e ajoelhada na cozinha entre a louça e as panelas. A minha mãe entendeu que ela não tinha mais que ficar esperando e ficar esperando o espírito se derramando porque o espírito já tinha sido derramado. Jesus glorificado, Espírito derramado, ela pediu pela última vez e ela apropriou-se, tomou posse e começou a agradecer porque ela não mais estava pedindo pelo batismo. Agora ela disse eu quero te agradecer porque tu já me batizaste. E quando ela fez isso, em poucos minutos, ela começou a ser cheia, cheia, cheia de Deus, e começou a transbordar em línguas que ela tinha suspirado por 60 anos. Mas por falta de ensino, por falta de revelação, por falta de pedir, se apropriar, tomar posse e louvar e agradecer, por causa dessas traumas, ela não tinha feito isso. Mas quando ela fez, ela rompeu. Amém? Nessa noite tu também vais romper em nome de Jesus. O Espírito não é dado com e x c e p ç ã o de pessoa e aquilo que Ele dá para cada um de nós é a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Espírito começa a nos encher e transbordar em cada um de nós. Amém? E quando você se apropria do batismo do Espírito Santo e de toda a manifestação dele e dos dons do Espírito, então você vai recebendo palavra profética, você vai recebendo palavras em outras línguas, línguas de homens, línguas de anjos, ele vai r e c e b e r tu v a i recebendo do Senhor. E essa palavra que ele está te dando não é,、oh, não é escorpião e não é pedra, é dádiva de Deus, nem é língua do homem, nem é língua de carne, nem é língua de devoto. por favor, amado. Quando você pede, Ele dá, Ele te a m e Amém? E você começa a falar as grandezas de Deus. <risos> e você começa a fluir de dentro para fora. É como se fosse um vulcão que se derrama diante do Senhor sobre a tua vida. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Tem alguém? Algumas poucas pessoas? Aqui mais algumas? Amém? Quem quer ser batizado no Espírito Santo nessa noite, levanta bem a mão. Aleluia! Nós vamos orar contigo depois? Amém? Vai ficar antenado, tá? Vai gerando fé no teu coração. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia! Cada um de nós, você vai recebendo da graça e da autoridade do Senhor. Vamos prosseguir um pouco mais? Na comunhão com a pessoa do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, transbordando, preste bem atenção, todo o que da questão da manifestação do Espírito E dos dons do Espírito Santo, eu preciso entender que o segredo está na pessoa do Espírito Santo que agora governa minha vida. Ele preside o meu espírito, alma e corpo. E agora ele quer se expressar através de mim, através de toda a sua graça e poder. Mas o meu foco não são Não é a manifestações ou dons, mas é a manifestação dele, da pessoa do Espírito que já em mim habita. Não é algo de fora, de cima, de longe, ele já habita em mim. Amém? Dessa maneira, o Espírito Santo tem personalidade, ainda que ele não possua um corpo físico. Dessa maneira, O Espírito Santo, ele tem inteligência, sentimento, vontade, ele é uma individualidade consciente, pode parecer um pouco estranha, mas vai anotando aí. Ele dirige, ele fala, ele diz não, ele libera, ele conduz, ele repreende, ele se entristece, ele se retrai, O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma influência, ele não é um poder abstrato ou impessoal, ou apenas uma graça ou uma b ê n ç ã o Ele é Deus. Ele é Deus, ele é a trindade habitando em cada um de nós. Nós devemos ao Espírito Santo honra, respeito e reconhecimento. Espírito Santo, o que tu quer da minha vida? Qual é o teu dirigir? Qual é o teu conduzir hoje? <risos> Bom dia, Espírito Santo. <risos> Aonde? Para quem eu telefono hoje? Para quem eu mando uma、no、SMS hoje? A quem tu quer que eu aborde hoje? O que que tu queres me dizer hoje, Espírito Santo? Tu e o Espírito Santo? Assim. É isso que tu quer? Amém? Eu e s tava vindo pra a cá, segunda-feira, lá de São Luís do Maranhão. Tinha passado o fim de semana lá ministrando com a congregação lá. E eu sentei, né, e já preparei o meu escritório ali, porque eram cinco horas de viagem até São Paulo, eram três horas e pouco, continuamente. E eu me preparei, vou descansar um pouco, vou ler a palavra,、eu、tinha dois livros pra a terminar de ler, dá, sobre o Espírito Santo. Aí, sabe aquele deleite, assim, de curtir, assim, Me preparei todo. Mas eu senti lá no dentro, hum, não vou poder fazer isso. Senti aquele aviso, o Espírito Santo diz, hum, não te retrai muito aí que eu vou te usar. De repente veio um rapaz do meu lado, bem apessoado, muito, né? Legal, o cara assim, se sentou, olhou assim, é uma Bíblia? Eu disse, é uma Bíblia. E tu é cristão? É, eu sou. Ele também era. Estava morando m em São Luís há oito meses, ele e a esposa, a esposa grávida do segundo filho, procurando uma congregação. Tinha estado lá com o Laudivan, né? Eu, disse, eu conheço lá alguns irmãos. <risos> e ele disse sim, eu tenho um problema. Eu sofro de, de um, de m de d o de pavor de voar e eu começo a suar frio. E, Eu estou com medo. Eu nunca tinha visto ele. Aí levantamos o voo, né? O avião levantou o voo, né? q u minutos depois, a p e r t o eu e sinto, né? E o cara olhou para mim. Disse... Eu disse, estendi a mão no meio do avião, comecei a orar por ele, em voz alta. Ministrando libertação, ministrando cura. Aquelas três horas para São Paulo, fiquei ministrando com ele. Palavra de conhecimento, palavra de graça, orientação nas escrituras, sobre o que pensar, sobre o que reter. E ele foi se aliviando, ele foi ficando livre e f i c o u sorrindo e se, né, se relaxou ali. O Espírito Santo dizendo, j o ã o eu quero te usar. Fica r ligado. Fica com a bateria cheia. Fica dentro de área de cobertura. Não bota no silencioso. Não desligue. Eu quero que tu esteja atento. Eu quero falar através de ti. Discípulos, quantos discípulos, fora de área de cobertura? Quantos discípulos momentaneamente desligados do Espírito Santo. Quantos discípulos que esquecem de recarregar. Estão sem bateria, fraco, fraco, fraco. n ã o aquele apito final, né? É chato aquele barulhinho, né? Como é que é? Quem... Já viu o discípulo?、Hum. Faz tempo, hein, que carrega, hein, meu irmão? Faz tempo, hein? Quantos dias faz que não pluga em Deus? Palavra, oração, adoração, louvor, santidade.、Hum. O Espírito Santo tá louco pra te usar e ele se encontra em ti quando vai te usar.、Hum. o Espírito Santo deve fazer assim. A vontade infeliz, quando é que tu vai aprender, né? Eu quero tanto te usar. Mas se cada vez que eu vou te usar, tu tá sem bateria, fora de área, rebeldia, desobediência, em pecado, fora de área de cobertura, desligado, só pensando em ti nas tuas coisas. Te converta. Oh Senhor Jesus, nós não podemos confundir a pessoa do Espírito com seus atos, obras. Descrições das suas operações. Ele vem como vento impetuoso, mas ele não é um vento. Ele vem com línguas de fogo, e ele nos batiza com fogo no espírito, mas ele não é um fogo apenas. Ele vem como a pomba, a forma de pomba sobre Jesus, mas ele não é uma pomba, por favor. Ele nos unge com óleo do espírito, mas ele não é um óleo. Tudo isso são expressões de Deus para que nós entendamos. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu devo respeito, honra, tremor e temor à pessoa do Espírito que me habita e que me p r e s i d a Toma controle. Meu pensar, o meu falar, o meu respirar, o meu entender, o meu executar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Oh Senhor, a grande questão é Se eu penso nele como poder ou influência, eu vou pensar em como possuí-lo. Ah, eu p o s s u o os dons. Eu vou usar os dons. Não, tá tudo errado. A questão, eu tenho que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus. Eu tenho que me colocar como é que Ele pode me usar. Amém? E não o contrário. Isso aqui, amado, temos que recetar, deletar. O Espírito Santo não é eu que o tenho. Por um lado eu tenho, mas é Ele que me tem. Não é eu que vou usá-lo e os dons que eu p o s s u o Não, não, não. Os dons são Dele. A manifestação é Dele. Ele se manifesta como lhe apraz, mas eu t ô ligadão, <risos> a l e l u i a t ô carregado, eu t ô atento, zeloso, me usa Senhor, uh, uh, uh. pode ligar. Te, te lembra,、né? esperando a ligação da Paulinha. O Lucão ficava assim,、né? será que ela vai me ligar ou não vai me ligar? Será que t á funcionando?、É? Não, t á com teclado, está... Liga, liga Paulinho. Quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente ama. Ai, uma mensagem.、Ai. Vocês estão rindo porque é assim. A gente fica chuleando, né? Essa é a Galdéria, né? Senhor. Você está assim. Foi o Samir que ministrou agora, né? Apaixonado e namorado de Jesus. Fala Deus. Tô ligado. Plugado com Deus. Me usa Senhor palavra profética. Me usa Senhor em línguas e interpretação. Senhor eu quero profetizar. Eu quero manifestar dons de curar. Senhor eu quero ser usado por Ti. Não pra a que a minha glória se manifeste, mas eu quero porque Tu é que me possui e eu quero ser usado por ti. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui ao teu dispor. Oh Senhor. Sendo cheios do Espírito Santo. Nós lemos o texto de Atos 13, 52. Se eu vou poder falar em línguas. Como foi lindo o que Deus fez no retiro. Começamos a entender que há uma língua para minha edificação, que eu até eu posso falar no meio do encontro, mas é uma língua para minha própria edificação. Eu vou recebendo do Senhor, eu vou orando no Espírito, eu vou me edificando cada vez mais para minha própria edificação, para que o meu Espírito, o meu homem interior, seja turbinado, ligado, plugado, online, como meu Deus. Oh, antes de começar a pregar aqui, eu estava ali orando, cantando, pulando, dançando, mas também estava orando em línguas. Oh, Jesus. Eu não quero subir aqui v a c i o Eu não quero subir aqui com algo do j o ã o Eu preciso transportar do Espírito Santo de Deus. Quando eu oro em línguas, eu oro para minha própria edificação. Dessa maneira também eu posso profetizar e estar disponíveis para todos os dons do Espírito Santo. Deixa eu te contar algo lindo que aconteceu na quinta-feira lá em casa no grupo com os discípulos. Deus separou para que a gente orasse sobre cada um de nós. E ali orando por um dos irmãos, Deus deu uma palavra em línguas para o horto da Sharon e que nem no Retiro, Acho que foi Mateus, né, furtado, que recebeu naquela última encontro. Imediatamente o Espírito Santo diz, é para interpretação, porque foi aquela língua distinta. E ele começou a falar, e u toca a ficha. Não, não usei, não falei assim, né, mas pai, que essa palavra é de Deus, para que tu fale alto, porque vai haver interpretação. Olha só o que Deus aprontou. Quando ele terminou de falar em línguas, Ele recebeu a interpretação por meio da palavra. A Adriana recebeu o mesmo texto, a Adriana do Márcio, recebeu o mesmo texto no outro lado da sala e saltou falando. Quando ela começou a falar, falar o texto, ele me mostrou o mesmo texto e a Miriam, e a、Ra、Miriam do Jovem, a Raquel do Elias saltaram no lugar onde estava m sentado s com a mesma Palavra. Eu me esqueci, mas quantos milhares de versículos tem na Bíblia? Quem já contou? Qual é a probabilidade de três pessoas, ao mesmo tempo, receber os mesmos versículos, ao mesmo tempo? Uma? Em... Um milhão? Não sei. Vamos calcular isso ainda, tá?、Entende? Vou calcular, vou calcular. Qual é a possibilidade de três pessoas ao mesmo tempo, falarem o mesmo texto ao mesmo tempo? Só Deus. Só Deus. Nos quebrantou, nós estávamos chorando, já ajoelhados ali clamando, e aquela palavra entrando na vida do discípulo querido ali, bah, nunca mais ele vai esquecer. Que Deus ali falou de duas e três testemunhas. Sei forte e corajoso. Não te escolhi eu. Não te escolhi eu. Seja forte e corajoso. Amém amado? Nós podemos profetizar, nós podemos manifestar todos os dons. Nós recebemos cheios de ousadia e intrepidez para testemunhar. E nós recebemos cheios de louvor e adoração. Me deu vontade aqui de fazer um exercício. De você receber um cântico em línguas. Quem já cantou um cântico em línguas aqui? Levanta a mão. Vários irmãos. E quem já depois recebeu a interpretação para cantar a interpretação? Amém. Amém. <risos> Obrigado. Amém. Mas quem quer aprender isso? Aleluia. Depois do retiro, quem estava lá, tu já oraste para que o Senhor te dê interpretação? Para que o Senhor te use em línguas? Para que tu possa cantar no Espírito? E possa cantar com a mente e o coração em português, interpretando aquilo que Ele te deu em línguas? Amém, amados? Sejamos zelosos pela manifestação do Espírito Santo. O Espírito que em mim habita. Uh! <risos> Eu quero o cântico. Eu quero manifestar a tua glória. Eu quero falar das grandezas de Deus. Eu quero cantar da glória do meu Deus. Amém amado? Aqui no encontro, na casa, com os discípulos, em qualquer lugar. Cheios da obediência e da submissão ao Senhor Jesus. Estamos concluindo. Qual é a atitude que eu preciso ter com meu discipulador principal, o Espírito Santo? A palavra fala que eu, ele não quer que eu entristeça ele. Através de desobediência, através de sujeira e impureza, através de rebeldia, através de corpo mole, através de procrastinação. Mas Ele quer que eu esteja atento, agradando, andando no Espírito, cheio do Espírito, vivendo no Espírito Santo de Deus. E Ele não quer que eu apague a expressão Dele por incredulidade, por medo de dar um fora, Por respeito, por temor de outras pessoas. Ah, mas se eu tiver um furo, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai olhar pra a mim, todo mundo vai rir. Não, não tem isso, a m a d o Tu é família. É o lugar do corpo onde eu posso aprender. Se alguma coisa errada acontecer, eu vou ser ajudado e corrigido. Você e s tá entendendo, amados? Claro que às vezes é difícil começar aqui, na frente de todos vocês, a profetizar ou interpretar. Mas na igreja, na casa, eu posso aprender. A manifestar a pessoa do Espírito através das suas manifestações, dos dons dele, da manifestação do seu Espírito. a t o s 5 fala a respeito de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. Amado, precisamos ter temor de Deus. Pecado voluntário. Pecado escolhido. Você não pode andar assim, amado. Eu não posso tentar enganar o Espírito. O Espírito Santo é Deus, ele tudo vê. Eu tenho que andar na luz, em santidade, em transparência, em confissão. Eu não posso andar em treva. Se eu tentar em andar em treva, eu estou cometendo suicídio. Eu estou morrendo a míngua. Posso manter a aparência, o smile, a carinha, mas não engano ao Espírito Santo. Posso enrolar ou aparentar ao discipulador, aos pastores até por um tempo, mas o Senhor ninguém engana. Por favor, Deus gere temor em nosso coração. Não posso ficar tentando ao espírito Murmurando, reclamando contra Ele, nem resistir ao Espírito quando Ele me fala, confessa, abra essa área, não esconda, não viva em trevas, não viva em rebeldia, não viva segundo aparência, não viva em impureza, não resista ao Espírito Santo, mas seja obediente e pronto para confessar teu pecado, para andar na luz. Amém, discípulos? Imediatamente, Muito menos se rebelar ao Espírito, mas o que Ele quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para não cair de maneira nenhuma no ponto de blasfemar. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, não vai fazer isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a cada um de nós. O Senhor me deu língua de discípulo. Para que eu tenha uma boa palavra para dizer a o c a n s a d o Ele me desperta todas as manhãs. Ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Converta o nosso coração e o nosso ouvido para Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Converta-nos em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus. Vou nos colocar em pé, vou pedir para a Samir e a equipe vir. Aleluia. Vou pedir para as pessoas que queiram ser batizadas no Espírito, queiram fluir em línguas. Se você ainda não fluiu, você pode vir aqui para frente se quiser.、Em、nome de Jesus. Oh Pai querido, Pai amado. Oh Senhor Jesus amado. Aleluia. Hoje é teu dia. Aleluia Senhor Jesus. Obrigado Pai. Oh Senhor amado. Aleluia Senhor. Obrigado Jesus. Aleluia. Tem mais pessoas, isso mesmo. Amém. Vai ter que tirar o c h i c l e t Aleluia. Isso. Amém? Chamar a Leoni aqui um pouquinho. É, aproveitando o testemunho do John, assim, falando sobre batismo no Espírito Santo, de se apropriar de que o Espírito Santo já se derramou.、Né? A Leoni estava no retiro de jovens. Nós estávamos ministrando com ela o batismo no Espírito Santo. E ela não Não fluiu em línguas naquela noite. Mas aí o John falou pra ela assim: agradece, né? E nós começamos a agradecer. A Paty estava junto também. E ela foi embora na segunda de noite do retiro. Aí hoje aqui no encontro,、né? quer contar? Bom, quando o Samir falou pra gente orar em duplo, aí a... a Rebeca disse assim pra mim: vem aqui. Aí ela disse que eu ia orar. Aí Aí eu orei. <risos> Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia. Obrigado Jesus! Obrigado Senhor! Vamos mais para cá. Aleluia! Vamos ministrar um cântico primeiro. Pode ser? Espera, a gente participa. Você pode s e r cheio já no meio do cântico. Amém? Vamos levantar as mãos, vamos adorar o Senhor. Deixa o Senhor te enchendo. Você vai receber um cântico em línguas. Outros vão receber um cântico já com interpretação em português. Levanta tua mão e começa a orar o Senhor e começa a cantar o Senhor. o、oh, amado Espírito de Deus. Amado Espírito Santo de Deus. Toma teu lugar entre nós. Toma tua presidência entre nós, manifesta-te conforme a praz em palavra, em cântico, em línguas e interpretação, Ô、oh, Espírito Santo de Deus, <risos> aleluia. Nós, nós te damos lugar de presidência, tu és bem-vindo, não de longe nem de fora, bem-vindo em nós, tu habitas em nós. Bem-vindo para presidir, para doar, para governar, ou、oh, para te manifestar, Espírito Santo querido. c h e i o da r a b a q i t a Todos os irmãos e irmãs que participam profeticamente, ministrando nos encontros, vem aqui junto com os microfones. Você que ministra cantando, tocando, vem aqui em cima vem ajudar eles. Vamos encher aqui. Pode vir, pode vir. Todos que participam, aleluia. Aleluia. Vai orando. Isso, v e m bem. Quem toca também. Aleluia, Senhor Jesus. Levanta tuas mãos. Aleluia. Oh, começa a agradecer. Vamos cantar: Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, receba línguas, receba interpretação, receba palavra profética. Oh, Senhor Jesus, eu estou me derramando, eu estou me manifestando através da tua vida. Oh, eu quero falar através de ti. Eu quero te dar um novo cântico, diz o Senhor. Uma nova melodia. Oh, uma nova melodia, um novo cântico. Oh, Senhor Jesus. Alguém recebeu um cântico agora? l e v a n d o a tua voz, aonde tu está e começa a cantar essa canção para o Senhor. Pode cantar. Pode ser em línguas ou pode ser já em português. Mas Deus já te deu. Agora, pela fé, começa a cantar. Onde tu estás? Aí ou aqui? Começa agora. O Senhor me disse que Ele te deu. Bem alto. Isso. Dá um. Um, um acorde. Isso. Isso. Mais alto. Isso. Tem mais de um. Pode cantar. Levanta. Levanta a tua voz. Aleluia. Mais alto. Isso mesmo. Obrigado, Jesus. Vai orando por interpretação. <risos> Continue. Isso. Santo Senhor. Pode ser que Deus dê uma interpretação mais ainda. Levanta a voz e interpreta. O Senhor me trouxe uma palavra. Escuta bem. Essa é a minha noiva. Eu tiro as vestes maltrapilhas e revisto de vestes de realeza. Não mais vistam vestes maltrapilhas, porque eu o s visto de vestes de realeza. E coloco uma coroa de glória, porque eu estou preparando a minha noiva.、Aleluia. E vocês são a minha noiva.、Aleluia. Diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor também me trouxe a palavra que, que diz que hoje Ele unge os teus olhos. Aleluia. Ele te veste de vestes brancas. Hoje Ele te dá ouro refinado, ouro puro. Hoje Ele te dá riqueza verdadeira. Ele te dá vestes brancas para andar junto com Ele, justificado por Cristo. E Ele unge teus olhos com o colírio dele para que tu vejas e nunca mais d e i x e de vê-lo e de olhar para Ele. Aleluia. Amados, isso aqui não é reservado a esse encontro. Amanhã, com a tua esposa, na tua casa, com a tua família, com teus pais, com teus irmãos, com os discípulos, transborde do Espírito Santo. No encontro da casa, no próximo encontro, nessa semana, pode ser que seja amanhã ou durante, v e m cheio já, transbordando com um novo cântico. Transbordando com um novo salmo que Deus te deu. Bem cheio de espírito. Ligado, atento à palavra de Deus. Disposto e obediente a toda palavra que Ele te der. Amém amado? Profetizando. E próximo sábado, que vai ser às 18 horas, é isso? É isso, né? Que já é abril. Você vai estar aqui, nós vamos estar aqui transbordando na ceia do Senhor, repartindo palavra profética, repartindo em línguas, interpretação. Você já vem cheio no ônibus, no caminho para cá, caminhando no carro, vai orando em línguas. Amém a m a d o s Dizendo para o Senhor, eu quero profetizar. Combinado? Amém a m a d o s Em nome de Jesus.